Алана тим часом підібрала ноги, щоб хлопцеві було куди сісти, і почала вкрадливим таємнишим голосом. В давні часи, у тридев'ятому царстві, чи, вірніше, королівстві, жила одна королева. Її звали Есфір, що давньоєврейською означає «зірка». Вона справді скидалась на зірку своєю сяючою вродою, була молодою, але самотньою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 Королева дуже прив'язалась до хлоп'яти, хоча не знала, хто він ізвідки. звідки. Сам хлопчик стверджував, що його приніс лелека, але незвичайний не той, що носить крихітних немовлят, а той, який приносить слоненят батькам, слонам в Африку та Індію. Малому ніхто не вірив, але для королеви його походження, як я вже казала, не мало ніякого значення. Пройшло ще кілька років.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 Лана обірвала казку, помітивши, що Ярослав уже заснув. Вона підвелася, а вклала хлопця на своє місце, а сама, вилізши на верхню полицю, заходилась придумувати закінчення казки, на той випадок, якщо ранком ясь вимагатиме продовження. Глава третя Ось так королева вийшла заміж за чоловіка своєї мрії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 Різкувато наказала мати, опускаючи очі, щоб син не у них блискучі бурштинові смішинки. Можете її так набрид зі своїми причіпками, що вона й бачити тебе не хоче? Ах, мамо. простогнав ясь, але покірно зліз з полиці і взяв свою валізу. Ну, ви інколи таке кажете, що я просто гублюся у роздумах, що вам відповідати. «Якщо я доживу до того часу, коли ти розгубишся», – негайно парирувала Ія, в той час, як Світлана ледь стримувала недоречний у виховальному процесі сміх, «Або десь загубишся, бодай і у роздумах, це мене таки переконає, що у світі є дива». «Мама у нас недовірливі», – Ярослав підморгнув лані і заходився складати свої светри, штани та книжки у валізу. Світлана заради цікавості взяла одну з них. «Легенди містичного краю. Збірка гуцульських казок». «Подобається?» – спитала вона. «Дуже. Майже так само цікаво, як і ваша казка». «Послухайте». Її відірвалось від споглядання себе в маленьке люстерко-пудрениці. «А де ви зупиняєтесь?» «В готелі? Де же ще?» «Номер заброньовано?»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 та так і не змогла почути чогось вимушеного в цій блискавичній відповіді. «Ти мене випередила, Люба, я теж хотів це запропонувати. І я теж негайно встряв ясь. Ви згодні?» Дві пари неймовірно яскравих зелених очей втупилися в неї, вимагаючи відповіді. «Не думаю, що це хороша ідея», – невпевнено сказала Лана, сама собі дивуючись. «Що це з нею діється? Вона ж так важко сходиться з людьми? Вона самітниця? Аж раптом! Чому їй так не хочеться розлучатися з цими милими, але зовсім їй чужими сусідами по купе?» «Різдво – родинне свято!» «Різдво – всесвітнє свято!» – різко заперечув малий.